Практически правила 21 лекция на младежкият окултин клас година 7 Държана на 1 април 1928 година София Само светлият път на мъдростта води към истината Размишление Каква е ползата от изучаване на математика. Математиката има голямо приложение в живота, но какво се ползва самият човек от нея? Центровете на математическите способности в човека се намират от двете страни на челото, горе, при обективния ум. Те трябва да се пренасят в горната част на мозъка, при висшите способности. Тогава човек ще работи не само с неодушевени, мъртви величини, но и с живи величини. И тогава, като каже един камък, той ще дойде не само до понятието камък, но ще се свържи и с силите, които единицата камък съдържа. Като каже един килограм вода, той ще се свържи с енергиите на водата в единицата вода. И най-после, като каже един е Бог в света, той ще се свържи с силите, които Бог съдържа в себе си. За да се оформят в човека понятията единица, двойка, тройка, той трябва да прекара през ума си всички удушевени, и неодушевени предмети за даденото число. След това, той може да каже, че в него се е оформило понятието за дадено число. Ако иска да се състави понятие за числото 2, ума му трябва да минат два диаманта, две струни, две житни зърна, две амеби, два славия, Две овце, два човека и така нататък. В училищата се изучава външната страна на математиката, а в живота – вътрешната. Колкото повече напредва човек, толкова повече прониква той в съдържанието и смисъла на числата и толкова по-сложни стават задачите му. За да се развива правилно, човек трябва да отделя всеки ден по 5 минути да мисли върху всички предмети, т.е. върху всички науки. Всяка наука събужда съответният мозъчен център и дава възможност на човешкият череп да се оформи добре, да стане правилен. Тази е причината дето в училищата са застъпени всички предмети. Еднородната и еднообразна работа събужда еднородни центрове. Затова се препоръчва на човека да разнообразява работата си. Човек има около 50 центъра на главата, които трябва да се развиват. Има методи, чрез които човек може да отправя повече или по-малко кръв към едни или други центрове, за да ги храни според нуждата и изискванията им. Например, ако иска да развива милосърдието си, човек трябва да се среща с слаби, нуждаещи се хора. Като влиза в положението им, той изпраща повече кръв към центъра на милосърдието и го храни. Човек може да е милосърден към слабия, но към силния той има уважение. Работете върху себе си, без да се пресилвате. Всяко пресилване на мехура ще го пукне. Ако искате да развивате въображението си, никога не си представяйте отрицателни положение че падате в някоя яма или че ви гонят да ви убият или че пропадате на изпит. Носите ли отрицателни образи в себе си, някога те ще се реализират в умственият или в физическият свят. Щом си представите, че падате в яма, веднага си представете, че някой ви подава ръката си или въже и веднага излизате оттам. Ако някой ви гони, пак си представете, че ви идат на помощ. Ако отивате на изпит, дръжте в ума си мисълта, че професорът ви е разбран човек, влиза в положението ви и ви помага свободно да си кажете каквото знаете. Каквото мисли човек, това става с каквито форми и образи се свързва, това става. Природата се служи със здрави и красиви форми, а не със пукнати и грозни. Процесите в природата стават непреривно последователно. Явява се въпрос защо хората не успяват в живота си? Защото се служат повече с отрицателни, щупени форми и образи, отколкото с положителни и здрави. По този начин, те късат връзката между ума и сърцето, между ума и духа, между сърцето и душата си. Единствената връзка, която не могат да скъсат, е връзката между душата и духа но тя е много високо, почти недостъпна за физическият свят. За да не скъса естествените си връзки, човек трябва да бъде доволен от всичко, което в даденият момент има. Дойде ли недоволството, той трябва да се справи с него, да го изучи и да извади някаква полука. Във всяка мъчнотия, във всяко изпитание се крие нещо добро, което един ден ще даде резултати. Не може ли без мъчноти и страдания? Не може. Ако можеше без страдания, първ Христос щеше да мине без тях. Цялото небе щеше да му дойде на помощ. Мъчно се носят страданията но когато човек знае крайните резултати, когато знае, че зад всяка физическа мъчнотия се крие някакво благо, той става силен и издържа с радост и любов. Търговецът може да изгуби една малка сделка, но зад нея се крият големи блага и печалби. Работете върху себе си съзнателно, всеки ден да придобивате по нещо. Ако имате известно качество, по-силно развито от другите качества, приложете първо него, като го разпределите навсякъде. Някой казва, че любовта му е много развита, че има много любов. Тогава, нека разпредели любовта си на вадички да полива цялата си градина. Не се страхувайте от любовта. Напротив, ако имате много любов, благодарете. Ако любовта ви е извор, с нея можете да поите вашата градина, както и градините на вашите съседи. Страшно е, ако любовта ви е локва, в която се въдят микроби и се развиват миризливи газове. Никой не е пострадал от любов, в която водите са чисти, кристални. Тази любов носи изобилие в живота, прави хората радостни и весели. Опасно е, когато човек скача, играе и по невнимание може да падне, да се щупи крака. Това не се дължи на любовта, но на неумението на човека да се справи с нейните енергии. Свещено нещо е любовта. Дойде ли при вас, ще се отнесете към нея с всичкото си почетание и благоговение. Бог е любов. Следователно, каквото мислите за Бога, такова ще мислите и за любовта. Задача на човека е да определи отношенията си към любовта. Който е постигнал това, знае какво може да иска от нея и как да благодари за всичко, което тя му дава. Тук именно се прилага законът. Каквото желая човек, може да го постигне. Без любов нищо не се постига. С любов всичко се постига. Въпросът е само до времето. Човек трябва силно да желая нещо, за да го постигне. Не го ли постигне изведнъж, ще чака. Някой иска от природата веднага да се реализират желанията му. И ако ни бъде задоволен, гневи се. Гневът е резултат на човешкото честолюбие. Може ли детето да се сърди на майка си? Природата е майка на човека. Като види, че се гневи, тя го приспива. Щом се събуди, нахрани го, помилва го и пак го приспива. Не мислете, че ще постигнете нещо с гневени. Не само, че нищо няма да постигнете, но даже ще си напокостите. Следователно, щом дойдете до природата, вашата майка, ще бъдете разумни. Ще знаете как да искате и какво да искате. Какво може да иска човек от природата? И колко да иска. Най-необходимото, но в количество, което да го задоволи, без да го претовари. Ако искаш ядени, ще искаш само един обяд, но да бъде царски, т.е. първокачествен. Ако искаш богатство, ще искаш толкова, колкото е нужно за един ден. Ако искаш знание, колкото да разрешиш една мъчнотия. Ако искаш сила, колкото да вдигнеш едно препятствие от пътя си. Ако желаете да бъдете ученик, ще искате от природата благоприятни условия за учени. Само онзи може да бъде ученик, който обича да учи. После той трябва да обича учителя си и своите съученици. Така ученикът се създава външни и вътрешни благоприятни условия. Щом вече е готов да бъде ученик, природата му доставя всичко, което му липсва. Първото условие е любовта, като връзка между ученика и учителя между ученика и неговите другари. Той може вече правилно да възприема и да дава. За да прояви любовта си, от него се иска само едно – да намери в учителя и в другарите си унази основна черта в характера им, на която всякога да разчита. Без тази черта никаква връзка не може да се създаде между хората. Първото правило, което трябва да прилагате в отношенията си с хората, е да намерите във всеки човек по една добра черта, най-силна, която да го отличава от всички хора. Той сам трябва да познава тази черта в себе си. Мъчно е за човека да намери най-силната черта в себе си. Мъчно е, и другите да я намерят, но трябва да се наблюдавате и изучавате. Не търсете силната отрицателна черта в човека, но положителната, която го издига като човек, като разумно същество. Ако срещнете на пътя си неразумен човек, не му отговаряйте според безумието му. Ако срещнете глупав не му говорете нищо. На глупавия и на безумният можете да говорите мислено. Да не знае откъде иди съвета. Търсете доброто в човека и не се страхувайте. Щом намерите добрата черта и заради нея го държите в съзнанието си, той ще бъди винаги добре разположен към вас и ще ви стани приятел. Свършите ли с лошата черта на човека, вие го настрояте против себе си и го правите ваш неприятел. Казано е в писанието. Създайте си приятели от неправдата. Прилагайте този стих в живота си, да се създадете добри условия, да можете правилно да се развивате. Кога може човек да постигне желанията си? Когато се приготви за онова знание, което е в ръцете на разумните същества. Обикновеното знание лесно се постига, но истинското знание мъчно. То се пази с меч и се дава само на онзи, който е отворил ума, сърцето и волята си за него. Той е минал през процеса на чистенето. С други думи казано, той е минал през огън и вода. Казано е в битието, че в райската градина имало много плодни дървета. Всяко дърво представяло известно знание. То било достъпно за първите човеци, но преди да сгрешат. След гърхопадението, то се пазило от ангели с меч в ръка. Те и до днес още стоят пред райската врата с меч в ръка и пазят да не влезе някой, който не е готов за него. Желая ви да се приготвите за това знание. Че като дойдете до Райската врата, мечът да падне от ръцете на ангелите и вие свободно да влезете вътре, да започнете да се учите. Само светлият път на мъдростта води към истината. 21-а лекция от учителя, държана на 1 -и април 1900. -ни. 28-ма година София